Roja, Radio dakwah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwat Alisalam para pendengar Radio Roja Dimanapun anda berada Alhamdulillah sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi Pada malam hari ini kita sudah tersambung dengan Al-Ustaz Firanda Hafizullah Ta'ala Langsung dari kota Madinah Nabawiyah Pada malam hari ini kita memasuki pembahasan hadis yang kedua dari hadis Arba'in Nawawi ya Namun sebelumnya beliau akan memberikan muka dimah. Dan dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan Untuk Ustaz kami persilakan persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ubfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullam bid'ah wa kullu bid'atin walalah wa kullu dalalatin fin nar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din 'azaniyallahu para pendengar radi roji'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan pelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada sore hari ini atau malam hari di Jakarta Kita telah sampai pada pembahasan hadis yang kedua Yaitu hadis yang sangat panjang Hadis yang agung yang sangat panjang Yang dikenal dengan hadis Jibril Alayhi salam Yang mana dikisahkan bahwasanya Jibril Datang kepada Rasulullah SAW Kemudian bertanya kepada Nabi SAW Tentang beberapa pertanyaan yang berkaitan tentang iman yang kemudian di akhir hadis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hada Jibrilu atakum yuallimukum dinakum. Rasulullah menjelaskan bahwasanya Jibril Alaihissalam tadi yang datang tadi adalah Jibril Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Dan pembahasan nanti tentang mas masalah hadis Jibril berkaitan tentang masalah iman. Kita akan fokuskan tentang masalah iman. Uh, oleh kerana itu, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azan ya Allah wa iyakum. Para pendengar radio Rojak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan muqaddimah yang menjelaskan tentang pentingnya iman, yaitu saya akan menjelaskan tentang permisalan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara seorang mukmin dengan pohon korma Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala, ketahuilah bahwasanya di antara nikmat Allah Subhanahuwataala, Allah Subhanahuwataala telah menjelaskan tentang perkara iman, pertauhid dengan penjelasan yang sangat gamblang. Karena kenapa? Karena kebutuhan atau hajah kebutuhan manusia tentang penjelasan tentang tauhid. Kebutuhan manusia akan jelasnya iman itu benar-benar sangat mendesak dan kita tahu bahwasanya di antara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala semakin ada satu perkara yang semakin dibutuhkan oleh manusia maka Allah semakin menyediakan perkara tersebut sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu Fatawa. Kita lihat bahwasanya kebutuhan manusia, contohnya kebutuhan manusia terhadap Makanan sangatlah besar Namun kebutuhan manusia Terhadap air Lebih daripada kebutuhan manusia Terhadap makanan Dan terlebih lagi Kebutuhan manusia terhadap udara Lebih lagi mendesak daripada kebutuhan manusia Terhadap air dan makanan Oleh karena itu Kalau kita perhatikan Keberadaan Air lebih banyak jumlahnya Daripada keberadaan Makanan, kenapa? Karena kebutuhan manusia terhadap air lebih lebih banyak. Seorang manusia butuh kepada makanan. Namun seandainya dia tidak makan ya selama e, seminggu mungkin dia masih kuat meskipun mungkin tertimpa sakit. Akan tapi mungkin masih hidup. Tapi seandainya se, seorang manusia tidak minum ya itu lebih berat bagi dia. Tidak minum lebih berat daripada dia daripada dia tidak tidak makan. Dia akan lebih cepat mati kehausan daripada mati kela, kelaparan. Oleh kerana itu, Khoi Nihfilah Azza Ni Allahu Iyyakum dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberikan wujudnya air, ya, lebih banyak daripada wujudnya makanan. Kemudian kalau kita perhatikan, ternyata kebutuhan manusia terhadap hawa, terhadap udara, itu lebih banyak lagi daripada kebutuhan mereka, kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman. Oleh kerana itu keberadaan udara lebih banyak Allah sediakan daripada Wujud air dan makanan. Di mana saja kita bisa menghirup udara? Di mana saja kita bisa menghirup udara? Berbeda dengan makanan, kita harus mencari. Demikian juga air, kita harus mencari. Tidak di mana mana terdapat makanan dan tidak di mana mana terdapat, terdapat air. Adapun udara Allah sediakan di mana mana. Itu apa? Karena kebutuhan manusia terhadap udara sangat besar. Jika seandainya manusia itu ya disuruh tidak bernapas lima menit saja sudah mungkin. Oh, apalagi sampai satu jam? tentu bisa meninggal dunia. Kalau tidak minum satu jam, tidak makan satu jam sudah biasa. Mungkin tidak minum dua hari masih kuat, tetapi kalau tidak bernafas hilang udara sehingga tidak bisa bernafas selama satu jam mungkin sudah meninggal dunia. Oleh karena itu di antara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala sifat hikmah Allah Subhanahu Wa Taala Allah menyediakan kebutuhan udara lebih dari banyak daripada air dan makanan. Demikian juga. Tatkala Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bahwasanya Manusia sangat butuh dengan namanya iman dan dia tidak akan bisa hidup dengan hidup yang tentram. kecuali dengan keimanan maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keimanan tersebut dengan penjelasan yang sangat gamblang yang sangat lugas dan jelas Allah mempunyai memiliki uslub-uslub memiliki metode-metode yang banyak dalam menjelaskan tauhid dan dan dalam menjelaskan keimanan Ada pun yang akan kita bahas pada Pertemuan kita kali ini, yaitu salah satu metode yang digunakan oleh Allah baik dalam Al-Quran atau digunakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang penjelasan tentang iman, yaitu metode permisalan. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan hal ini dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Watilka al-amthalu nafri buhal dinas". Demikianlah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat untuk manusia. Wahai akiluha ilal alimun dan tidaklah bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Ini adalah hak, ini adalah dorongan bagi kita, anjuran bagi kita untuk memahami permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat dalam dalam Al-Quran. Karena di balik perumpamaan-perumpamaan tersebut ada hikmah, ada pelajaran dan dengan perumpamaan lebih mudah untuk mengena, lebih untuk lebih mudah untuk dipahami oleh para pendengar. Kawan, filasnya Allah wa iyyakum dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu berkata "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala akhbiruni bi shajaratin tushbihu al-muslim" Kata Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala kami sedang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kami, berkata kepada kami, "Akhbiruni bi syajaratin tushbihul muslim." Kabarkanlah kepada aku, tentang sebuah pohon yang mirip dengan seorang muslim. Dalam riwayat yang lain, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "Kuntu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya'kulu jummaran." Suatu saat aku sedang berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi tadkala itu sedang memakan jummar. Jummar itu adalah jantung pohon korma. Kalau kita di Indonesia ada nama jantung pisang, pohon pisang di e, Arab ini pohon korma itu juga ada jantungnya. Jantungnya terletak di bagian kalau di batang korma itu bagian atas, di bagian dalam batang korma. Jika seandainya jantungnya itu diambil, maka korma itu akan mati. Dan jantung korma itu merupakan makanan yang paling lezat, yang terdapat pada batang korma. Setelah itu Rasulullah SAW sedang memakan Jummar. Sedang memakan jantung korma. Tiba-tiba Rasulullah SAW berkata, Minas syajaratun karajulil mukmin. Kata Rasulullah SAW di antara pohon-pohon, ada sebuah pohon yang seperti seorang mukmin. Dalam riwayat yang kata Rasulullah S.A.W Inna minas syajari lama barakatuhu ke barakatil muslim Setungguhnya Di antara pohon-pohon Ada sebuah pohon yang berkahnya seperti Berkah seorang muslim Kemudian kata Rasulullah S.A.W Faakhbiruni Mahiya Kabarkanlah Wahai para sahabatku Fa Fahadithuni mahiya Kabarkanlah kepadaku tentang pohon ini Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW Dalam lafal yang lain Lataskutu warakuha Bahasanya pohon ini tidak pernah gugur Daunnya Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW Tidaklah engkau mengambil Dari sebagian pohon itu Kecuali illa nafaka Kecuali akan memberi faedah kepada engkau Jadi pohon ini pohon yang Kalau diambil apa saja dari bagiannya Maka akan memberikan manfaat kepada Orang yang mengambilnya dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala Alam tara kif darab kalimatan tayyibat kashajaratin tayyibatin asluh sabit bfaruha fi sama tu tiukulah kulahin bilin rabbiah. Kemudian Al Rasulullah membacakan firman Allah yang artinya tidak akan kau melihat permisalan perumpamaan yang Allah buat ya, tentang sebuah kalimat yang baik itu kalimat iman. Seperti sebuah pohon yang baik, yang pohon tersebut akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke atas. Tukti ukulah aku lehinembiin terbiha. Yang pohon tersebut senantiasa memberikan buahnya setiap uh, setiap saat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kumil kata Rasulullah Sallam. Inaminasajari lama barakatuhu kabarakatil muslim. Sungguhnya diantara Pohon-pohon, ada sebuah pohon Yang berkahnya seperti berkah seorang muslim Kapan saja kau ambil bagian dari pohon tersebut Apa saja yang kau ambil dari bagian dari pohon tersebut Illa nafa'aka Kecuali akan berikan manfaat kepada Kepada engkau Kemudian kata Rasulullah SAW Wahai para sahabatku Kabarkanlah kepadaku aku ya, Pohon apakah itu Apa kata Ibnu Umar RA yang melewatkan hadis ini Kata dia Fawaka anna sufi sejaril bawadi ini teka-teki yang dibuat oleh Rasulullah SAW Ini sebuah teka-teki yang Rasulullah berikan kepada para sahabatnya Kabarkanlah kepada aku tentang sebuah pohon yang ciri-cirinya seperti ini Berkahnya seperti berkah seorang muslim Kalau diambil bagiannya selalu bermanfaat Apa saja bagian dari pohon tersebut diambil akan beri manfaat Dan pohon tersebut daunnya tidak pernah gugur Kabarkanlah kepada aku pohon apakah ini Fawaku'ana sufi syajalil bawari Kata Ibnu Umar maka Orang-orang yang mendengar kata-kata Rasulullah SAW tersebut pun pikiran mereka terbawa kepada pohon-pohon yang terdapat di di desa-desa. Mereka menyangka pertanyaannya sulit. Ya, pohon apa? Mereka menyebutkan pohon macam-macam. Ternyata semuanya tidak ada yang benar. Padahal Rasulullah SAW sedang makan jantung korma di hadapan mereka. Bila Rasulullah SAW memberikan pertanyaan, Rasulullah SAW sedang memakan jantung korma. Padahal pertanyaannya jelas Dan ada isyarat Tanda-tanda Bahasanya jawabannya adalah pohon korma Bagaimana tidak Rasulullah sedang makan Jantung korma Tadkala itu Namun Sebagaimana biasanya teka-teki itu sulit Demikianlah akhirnya Para sahabat yang lain Tadkala mendengar teka-teki tadi Mereka menyangka jawabannya adalah Pohon yang sudah sulit, sulit Yang terdapat di eh, Di desa-desa Di lembah-lembah Maka mereka pun menyampaikan Pohon ini, pohon itu, pohon ini Namun ternyata semuanya Salah Abdullah bin Umar berkata Fawaka'afi nafsi anna han lah. Tadkala saya mendengar pertanyaan tersebut Maka terbetik dalam hatiku bahwasanya pohon tersebut adalah Pohon korma Fastah yaitu, namun saya malu Disebutkan dalam riwayat yang lain Rafa yang lain, kata Ibnu Umar Ru'aitu Abu Bakrin wa Umar Wahumma lam yata'la yata'kel Kata Ibnu Umar Saya melihat ada Abu Bakar dan Dada Umar hadir dalam Di antara para sahabat Tadkala Rasulullah mengajukan Taka'at-taka'at tersebut Terkait pertanyaan tersebut ada Abu Bakar dan Umar. Saya malu, mereka tidak menjawab pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam berita yang kata Ibn Umar, fa ida ana asgorul kaum. Ketika saya melihat orang yang hadir, ternyata saya yang paling muda. Maka saya pun saya pun malu. Akhirnya saya pun tidak menjawab. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahawasanya pohon yang dia maksud adalah pohon korma. Setelah itu kata Ibn Umar, fa ida kartu dalikali Umar. Kata Abdullah bin Umar, saya pun setelah itu Memberitahukan kepada ayahku Yaitu Umar bin Khattab bahwasanya sebenarnya tadi saya tahu jawabannya Namun saya malu Kata Umar radhiyallahu radiyallahu tal'anhu La'antakuna kultahiyan nahla Habba ilayya Min kada wa kada Dalam riwayat yang lain min humurin na'am Kata Umar radiyallahu tal'anhu Wahai putraku, seandainya tadi engkau menjawab Pertanyaan Rasulullah dan engkau katakan bahwasanya pohon tadi adalah pohon korma itu lebih aku sukai daripada aku mendapatkan onta merah Inilah sekilas tentang hadis-hadis dari berbagai hadis ini berdasar dari berbagai macam lafal dan berbagai macam riwayat. Inshaa Allah azza wajalla ya kum khoitifidin azza wajalla ya kum pendengar raja yang berbahagia. Di sini kita lihat bahwasanya Rasulullah SAW memberi permisalan tentang antara seorang mukmin ya dengan pohon-pohon korma. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi permisalan antara kalimat yang faidhah, yaitu kalimat iman dengan sajarotin faidhah dengan pohon yang baik, yaitu pohon kurma pula Tentunya tatkala Allah memberi permisalan dan Rasulullah juga memberikan perumpamaan, maka kita berusaha untuk memahaminya agar kita mendapatkan faedah-faedah dari keimanan dari hadis ini atau dari ayat yang tadi dibacakan oleh Rasulullah SAW. Tahuilah bahwasanya Sebagian ulama mengatakan Persamaan antara Pohon korma Dengan orang mukmin Itu ada beberapa di, antara mereka, di antaranya kata mereka Persamaan antara pohon korma Dengan orang mukmin yaitu korma Kalau dipotong jantungnya ya Kalau diambil jantungnya jumar yang tadi Yang dimakan oleh Rasulullah Maka kormanya akan mati Demikian juga manusia Orang Muslim juga kalau diambil jantungnya tentu akan akan mati. Ada yang mengatakan bahwasanya e, e, pohon korma itu memiliki serbuk sari yang kalau dicium memang baunya itu seperti bau mani seorang laki-laki. Dan ini benar bahwasanya serbuk sari yang terdapat pada korma itu e, kalau dicium baunya seperti bau air mani laki-laki. Demikianlah kenapa Allah dan Rasulnya menyamakan korma dengan orang mukmin. Akal tetapi Ikhwanul Filaazaniyahul Hawaikum bukan inilah sebenarnya sebab sehingga Rasulullah Sallallahu Sallam menyamakan antara pohon korma dengan seorang mukmin. Kalau ini sebabnya, ya tentunya orang kafir juga demikian. Tidak ada bedanya antara orang kafir dengan orang mukmin. Karena orang kafir kalau diambil jantungnya juga mati. Demikian juga orang kafir ya, memiliki armani yang baunya seperti dengan serbuk sar yang terdapat pada pada korma. Maklikan itu kesamaan-kesamaan yang terdapat pada pohon korma dan kesamaan yang terdapat pada orang mukmin tentunya bukan hal ini. Para ulama telah menjelaskan kesamaan antara pohon korma dengan orang mukmin. Di antaranya kata mereka pertama bahwasanya pohon korma itu memiliki anggota-anggota tubuh pohon korma terdapat adanya akar asli kasabid bahwasanya akarnya kokoh. Cover uhas sama dan cabangnya menjulang. Jadi pohon korma itu memiliki akar, memiliki batang, kemudian memiliki cabang ke atas. Demikian juga seorang mukmin. Seorang mukmin juga memiliki keimanan dan keimanan itu juga memiliki apa? Memiliki akar asal dan juga memiliki cabang-cabang yang banyak. Kita tahu bahwasanya iman itu, ya sebagaimana saudara Rasulullah SAW, al-Imanu. Bentang, 70 syubha. Aalaha la ilaaha illallah. Buadnahah imatul arah. An tariq. Kata Rasulullah SAW bahwasanya iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kini kata Rasulullah SAW, walhayau shok batun min iman. Dan rasa malu itu merupakan salah satu cabang dari keimanan. Oleh karena itu, para orang menjelaskan bahawa, iman itu ibarat sebuah pohon. Akar daripada iman adalah kalimat La ilaha illallah. Yang seandainya kalimat La ilaha illallah ini hilang, maka akan hilang keimanan tersebut. Dan iman tersebut tertancap dalam dada seorang mukmin. Kemudian iman tersebut memiliki batang dan memiliki cabang-cabang. Semakin banyak amalan soleh, maka cabang-cabang pohon dari keimanan tersebut akan semakin tinggi. Ikhwanifillah khutifiddin azanillahu ayakum. Ini merupakan bantahan Terhadap orang-orang khawarij Dan orang-orang murjiah Yang mengatakan bahwasanya iman merupakan Satu kesatuan ذهب ذهب Kalau telah pergi sebagian iman Maka akan pergi seluruh keimanan Kalau terputus Patah salah satu cabang Dari pohon keimanan maka pohonnya akan hilang semuanya Kita katakan tidak demikian Bahwasanya Iman itu seperti pohon memiliki akar dan memiliki cabang kita tahu namanya pohon kalau cabangnya dipatahkan, memang benar pohonnya akan rusak, tidak sempurna sebagaimana kalau cabangnya masih ada akan tetapi pohon tersebut masih masih hidup kenapa? karena masih ada akarnya masih ada la ilaha illallah demikian juga iman seorang seorang bisa saja bermaksiat mungkin saja dia berzina ya. mungkin saja dia mencuri melakukan dosa-dosa besar mungkin saja dia durhaka kepada orang tuanya ini dosa-dosa besar semuanya Mungkin saja dia bergibah Menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain Mungkin saja dia seudhan berburuk sangka kepada saudaranya Ini dosa-dosa Dan dosa-dosa ini akan Menggugurkan ranting-ranting Atau cabang-cabang keimanan Akan tetapi kita tidak katakan Bahawa orang ini otomatis menjadi kafir Kenapa? Karena dia masih memiliki asal keimanan Yaitu kalimat La ilaha illallah Yang dia merupakan pokok Pondasi daripada keimanan Sehingga orang pelaku dosa besar itu masih dikatakan orang mukmin namun imannya kurang. Berbeda dengan pendapat orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij. Mereka mengatakan iman itu kalau hilang sebagian maka akan hilang semuanya. Demikian juga orang-orang murjiah. Mereka berpendapat demikian. Mereka menyamakan eh, mereka menyamakan iman seperti angka 10 kata mereka. Iman itu ibarat seperti angka 10. Angka 10 itu kalau hilang satu. Sudah berubah menjadi angka sembilan. Bukan lagi angka sepuluh. Maka demikian juga iman. Kalau hilang sebagian. Maka hilang seluruhnya. Kita bilang ini merupakan permisalan yang salah. Pertama menyelisihi perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua kita katakan angka sepuluh. Kalau hilang satu masih tinggal sembilan. Tidak hilang semuanya. Memang namanya bukan lagi angka sepuluh. Tapi dia berubah menjadi angka sembilan. Demikian juga pohon keimanan. Kalau seorang melakukan dosa besar maka akan ada cabang misalnya misalnya pohon tersebut memiliki 10 cabang kalau dia terhilang salah satu cabang tentunya kita mengatakan memang pohonnya sudah berubah tidak sebagaimana sediakala tatkala masih sempurna tatkala cabangnya banyak berkurang cabang satu masih tinggal 9 cabang dan masih dikatakan sebagai pohon apalagi masih ada ada akarnya oleh karena seorang beriman ya, yang terjatuh dalam dosa besar, -besar Maka telah menghilangkan salah satu cabang keimanannya Namun dikata, dia masih dikatakan sebagai seorang yang mukmin. Oleh karena itu kita hati-hati dengan Pemahaman orang-orang khawarij ya. Orang-orang khawarij yang mengatakan Kalau seorang melakukan dosa besar Maka telah hilang sebagian cabang keimanan Maka akan hilang seluruhnya Maka dia telah meragukan kekufuran Dia telah difonis menjadi seorang seorang kafir Oleh karena itu kita harus hati-hati Di Indonesia Mulai tumbuh Mahaman takfir Mudah mengkafirkan orang-orang ya, Apalagi orang-orang yang dikeluar dari kelompoknya Betapa banyak orang Masyarakat Indonesia yang mereka kafirkan Kenapa? Gara-gara melakukan satu dosa Misalnya tidak berbayar dengan imamnya Dikatakan kafir Atau mungkin tidak berhukum dengan hukum selain Allah Sebagian dari hukum selain Allah tidak dia terapkan Dikatakan kafir, kenapa? Karena telah melakukan dosa besar Ini semua merupakan uh, Kekeliruan Ikhwani fillah 'azana billah wa iyyakum Demikian juga orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah mereka mengatakan bahwasanya iman itu kalau pergi sebagian maka akan hilang seluruhnya. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwasanya amal itu bukan daripada iman. Berbeda dengan orang Khawarij. Asalnya orang Khawarij dan orang Murji'ah pemahaman mereka satu. Sama yaitu jika Sebagian iman telah pergi Maka akan hilang seluruhnya Sama Pemahamannya sama Namun mereka bercabang, Mereka berbeda pendapat tak kalah menerapkan hal ini Orang khawarij mengatakan Kalau begitu Amal termasuk daripada keimanan Kalau ada sebagian amal tidak dikerjakan oleh seorang mukmin Maka orang itu kafir Kenapa? Karena telah hilang sebagian cabang keimanan Maka hilanglah seluruh imannya Karena dia meninggalkan salah satu amal maka dia pun kafir. Orang murjia tidak sebagainya. Mereka mengatakan kalau ada orang bermaksiat, tidak mungkin kita katakan kafir. Ada orang tidak melakukan amalan soleh, tidak mungkin kita mengatakan orang tersebut kafir. Padahal orang murjia telah sepakat dengan orang Khawarij bahawa sinya keimanan itu, jika ditinggalkan sebagian akan, akan hilang seluruhnya. Akhirnya mereka mengatakan bahwasanya amal itu bukan merupakan bagian dari iman. Oleh kerana itu, kelihatannya ini agak sulit ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum para pendengar radhiyallahu janjin dan rahmatillah subhanahu wa ta'ala, namun ini sangat penting bagi kita. Bahwasanya kita harus hati-hati dengan kesalahan orang-orang khawarij -orang yang memudahkan, bermudah-mudah dalam mengkafirkan kaum muslimin gara-gara mereka terjerumus dalam salah satu dosa-dosa besar. Karena kita punya kaidah bahwasanya iman itu seperti pohon, memiliki akar dan memiliki cabang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya iman itu bercabang-cabang. Oleh karena itu, jika hilang sebagian cabang tidak otomatis hilang iman seluruhnya Kalau akar dari keimanan masih ada Yaitu la ilaha illallah Maka iman tersebut masih ada Masih dikatakan pohon keimanan Meskipun pohonnya tidak sempurna lagi Ini kesamaan yang pertama Antara iman dengan Dengan pohon korma Kesamaan kedua Antara iman dan pohon korma Itu bahasanya Pohon korma itu Tidak mungkin bisa hidup Kecuali kalau disirami Pohon korma itu Tidak mungkin hidup kecuali kalau dirawat dan disirami Dengan siraman yang benar Demikian juga keimanan Iman ini perlu disirami Perlu dipupuk Perlu dibenahi Kalau tidak kita beri siraman rohani Dengan siraman agama Maka iman ini akan hilang Seorang tidak mungkin akan mendapatkan Nikmatnya iman, tidak akan merasakan nikmatnya iman kalau dia tidak menyirami imannya dengan dengan agama, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun kekayaan yang dia miliki, dia tidak akan merasakan kenikmatan tersebut. Oleh karena itu, ikhwanatil azanillahu para ulama telah menjelaskan bahwasanya kebahagiaan, ya nikmatnya iman itu hanya bisa dirasakan bagi orang yang beramal soleh dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan, wahwa mu'min dan dia dalam keadaan beriman dengan iman yang benar, falanuhyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan dia kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Kita sekarang kalau perhatikan ikhwani ikhwanifil azani Allah wa'iyakum zaman sekarang ini. Betapa banyak orang mencari-cari yang namanya bahagia. Betapa banyak orang yang melakukan pengorbanan untuk meraih yang namanya kebahagiaan. Namun kita lihat cara mereka bermacam-macam. Sebagian orang menyangka bahawasanya kebahagiaan terdapat pada harta. Maka mereka pun mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Mereka menyangka kalau kita memiliki harta maka semua bisa kita penuhi. Kebutuhan apa saja bisa kita penuhi. Tatkala kebutuhan bisa kita penuhi, maka kita bahagia Sehingga mereka kumpulkan harta dengan sebanyak banyak. Namun kenyataannya tidak mekian. Betul banyak orang yang kaya raya, namun sama sekali tidak mendapatkan kebahagiaan. Bahkan kehidupannya rusak. Rumah tangganya rusak. Meskipun hartanya berlimpah ruah. Kalau memang kebahagiaan itu Allah letakkan pada harta, maka korun itulah orang yang paling berbahagia. Sebagaimana... Allah jelaskan bahawa sihnya Korun itu merupakan orang yang paling kaya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Koruna Kana Min Komi Musa Fabbagohalayhim Wa Atainahu Min Kunuzi Ma Inna Mafatihahu Latanu Bil Ucbatul Ilqoh. Nah, Allah jelaskan bahawa sanya Korun itu merupakan salah satu dari kaumnya Nabi Musa Alaihissalam dan dia telah berbuat dolim kepada kaum Nabi Musa Alaihissalam. Dan Allah telah memberikan kepada dia perbendaharan harta yang sangat banyak. Yang kunci-kunci gudangnya itu ya, Korun ini punya gudang yang sangat banyak Kunci-kuncinya itu hanya bisa dipikul oleh orang lelaki Sekumpulan orang yang kuat Bahkan disebutkan oleh sebagian ahli tafsir Kunci-kuncinya gudang-gudangnya korun ini Dipikul oleh 60 ekor himar ya, Ekor begol ya 60 ekor begol Begol itu adalah hasil dari himar dan kuda ya. Dipikul oleh 60 binatang Subhanallah betul-betul banyak kuncinya kuncinya ber, berapa berapa berapa ton kunci daripada dari e, milik korun ini kalau kuncinya saja saya berton-ton bagaimana dengan gudangnya tentunya hartanya sangat banyak namun allah tidak memberikan kebahagiaan pada korun justru hartanya yang dia miliki itu malah menjadikan dia angkuh menjab, malah menjadikan dia sombong akhirnya allah pun membenamkan dia berserta hartanya dalam bumi oleh karena sampai saking kayanya nya korun ini Ya, kita tahu di mana-mana di tanah air kita juga di Indonesia saja, kalau ada orang menemukan harta di dalam tanah dikatakan harta karun. Padahal tentunya bukan harta karun, karun sana di sana di Mesir sana, di kaumnya Nabi Musa terkala itu. Ya. Namun saking banyak hartanya sampai harta apa saja yang ditemukan di atas dalam muka bumi ini, dalam bumi ini maka dikatakan harta karun. Namun subhanallah Allah tidak memberikan kebahagiaan pada si karun Oleh kerana tihwani fil Allah wa yaqum. Bukanlah kebahagiaan pada harta Ini harus kita camkan Kemudian juga sebagian orang menyangka bahwasanya Kebahagiaan terdapat pada ketenaran Terdapat pada jabatan dan pangkat Sehingga mereka berlomba-lomba Untuk mencari jabatan dan pangkat Kedudukan di mata manusia Beliau berkorban uang Berjuta-juta Bahkan miliar-miliar Bahkan triliun Untuk bisa memperoleh Kedudukan yang tinggi di hadapan mata masyarakat Luar biasa usaha mereka Namun apakah dengan jabatan yang tinggi Kemudian lantas otomatis jadi bahagia Tidak Betul banyak pejabat yang kehidupannya rusak. Betul banyak pejabat yang sama sekali tidak bahagia. Sebagaimana tadi orang kaya tidak banyak diantara mereka yang tidak tidak berbahagia. Padahal apa saja mereka miliki, dunia mereka miliki, namun Allah tidak memberikan anugerah kebahagiaan dalam dalam hati mereka. Oleh kerana itu, kalau memang Allah meletakkan kebahagiaan pada pangkat, pada jabatan, maka Fir'aun yang paling bahagia. Fir'aun telah mencapai tingkatan yang sangat tinggi. Raja, raja di raja, sampai saking berlebih-lebihannya, akhirnya kebablasan dia, sampai dia mengatakan, Anarobu Kumul Allah, saya adalah Tuhan kalian yang Mahatinggi Subhanallah. Iblis saja tidak seperti itu, iblis saja mungkin kaget mendengar perkataan Fir'aun ini. Kenapa? Kebablasan dia, sampai mengatakan bahwasanya saya adalah Tuhan kalian yang Mahatinggi. Iblis saja tidak seperti itu, iblis saja mengaku bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Fabi Ezra tiga katakan, iblis meng, apa namanya bersumpah untuk men Menggelincirkan umat manusia Dia bersumpah Fabi ya, Demi keperkasaan engkau ya Allah Dia mengakui Allah adalah Tuhannya Namun apakah Allah memberikan kebahagiaan kepada kiraun? Oh, tidak Oleh karena itu Merupakan keadilan Allah SWT Allah meletakkan kebahagiaan Allah memberikan kelezatan iman Kepada siapa saja Tidak dibedah-bedakan Antara orang miskin ataupun orang kaya Pejabat atau tidak Siapa saja bisa bahagia Orang miskin bisa bahagia Orang kaya bisa bahagia Pejabat bisa bahagia Orang yang tidak dikenal orang pun bisa bahagia Dengan syarat apa? Beramal soleh dan beriman Itu syaratnya Barang siapa yang beramal soleh Baik laki-laki maupun perempuan Kemudian dia beriman Maka kami akan berikan dia Kehidupan yang penuh kebahagiaan Oleh karena itu Kita yang telah memiliki ini Iman ini sebagai seorang Muslim yang telah memiliki keyimanan, maka tugas kita cuma satu, kita menyerami iman kita ini. Jangan kita biarkan iman kita kering. Jangan sebagaimana kita tidak membiarkan kalau kita punya pohon korma, tidak kita biarkan pohon korma tersebut kering, layu dan bisa lama-lama mati. Maka iman kita pun demikian. Untuk bisa merasakan kelezatan iman, maka kita penuhi dengan siraman rohani. Dengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, baca Al Quran, dengarkan hadis. Ya, mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala Niscaya Allah akan berikan kebahagiaan Kita lihat sekarang betapa banyak orang Berusaha mencari kebahagiaan ada Kita tahu sebagian e, orang mungkin Merasa bahagia ada di Ancol Sebagian orang pergi ke Ancol bermondong-bondong Suami istri anak-anak Ternyata banyak di antara mereka Pulang dari Ancol bukan malah bahagia Malah ribut suami bertengkar sama istri Anak-anak bertengkar Kenapa rebutan mainan Dan ini kejadian oleh karena itu kunci kebahagiaan bukan pada foyer-foyer kunci kebahagiaan bukan pada harta, kunci kebahagiaan bukan pada kedudukan, tapi kepada beramal soleh dan iman. Oleh karena itu ini menunjukkan pentingnya kita perhatian kita terhadap iman kepada Allah Subhanahu Wataala. Kini kini penjelasannya Allahumma yaqim di antara kesamaan antara pohon korma dengan keimanan, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu Wataala, tu tiu kulahakul ukulah Pohon korma itu Senantiasa memberikan buahnya setiap saat Kita tahu bahasanya pohon korma itu ya, Kalau di awal tumbuh Dia berwarna hijau Warna hijau ini pun bisa bermanfaat Kemudian hijau Warna hijau ini pun bisa bermanfaat Kemudian dia Saat kalau dibiarkan berapa lama, akan, berapa lama lagi Akan menjadi warna merah Yang disebut dalam bahasa dengan busur Berwarna merah Kemudian kalau dibiarkan lagi akan menguning Yang dikenal dengan bahasa namanya rutop kalau dibiarkan lagi, akan menjadi korma yang warna hitam yang biasanya sampai di Indonesia. Setiap saat korma itu, korma itu ada. Dan kalau korma sudah di, menjadi korma sudah berwarna hitam, maka ini bisa disimpan. Ya. Bisa disimpan mungkin tahun. Oleh karena itu Allah mengatakan, pohon korma itu, Selalu memberikan buahnya setiap saat. Setiap saat seorang bisa mengambil manfaat dari pohon korma. Ini kesamaan yang luar biasa, yang Allah Rasulullah berikan antara seorang mu'min dengan pohon korma. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu mengatakan, "Inna barakata inna mina asyjari lama barakatuha ka barakati Semuanya di antara pohon-pohon ada sebuah pohon yang berkahnya seperti berkahnya seorang mukmin. Pohon kurma itu berkahnya di mana? Selalu memberi manfaat, demikian juga orang, -orang mukmin. Kalau kita ingin menjadi seorang mukmin yang berbarakah, maka kita hendak senantiasa hendaknya memberikan faedah kepada orang lain. Jangan kita menjadi seorang mukmin yang selalu mencari faedah dari orang enggak. Kita rubah sikap kita. Berusaha memberikan faedah kepada orang lain, berusaha membantu orang lain dengan tenaga kita, dengan harta kita. Kalau tidak mampu dengan isan kita, dengan senyum, tidak mengapa. Dan ini merupakan agama Rasulullah SAW. Dan ini merupakan ajaran Rasulullah SAW. Oleh kerana Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, "Khairun nasi'an faahumlin nasi". Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat diantara mereka bagi manusia. Kalau kita mau dikatakan orang yang terbaik maka jadilah kita orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itulah orang yang paling berbarokah. Dan itu merupakan sifat Rasulullah SAW. Oleh kahyutan kalau Rasulullah dan dia melihat bentuk malaikat Jibril yang asli, maka Rasulullah SAW ketakutan. Maka Rasulullah SAW, pertama kali melihat malaikat Jibril Rasulullah SAW merasa ketakutan sampai dia pun merinding kemudian lari menuju istrinya Khadijah radhiyallahu talaa'anha. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Lak ada khodij itu ala nafsi, wahai istriku, aku khawatir sesuatu menimpa diriku." Disebutkan oleh para ulama, Rasulullah khawatir dia gila, kenapa? Dia telah melihat suatu bentuk yang aneh, yaitu malaikat Jibril. Namun apa kata Khadijah menenangkan suaminya? Kata Khadijah radhiyallahu taala anha, "Ganla, abisir, sekali-sekali tidak, wahai Muhammad, kau bukan orang gila, abisir, bergembiralah wahai Muhammad, fawwali la yuziikallahu abda." Kata Aisyah radhiyallahu taala, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Kenapa Allah tidak akan menghinakan Rasulullah? Tidak akan menjadikan dia orang gila? Aisyah, Khadijah punya dalil. Khadijah punya dalil dari sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Khadijah, fa wallahi, innaka latasilur rahmi, wahai, wahai Muhammad, demi Allah, engkau selalu menyambung silaturahmi. Watas dukul hadis, wahai Muhammad, engkau selalu jujur dalam berkata. Watahmilul Kalla, Wahai Muhammad, Engkau selalu membantu orang yang tidak bisa mandiri. Wataksibul Ma'adum dan Engkau selalu memberi pertolongan kepada fakir miskin. Watakridbaiva dan Engkau selalu Watahmilul Kalla, Wahai Muhammad, Engkau selalu membantu orang yang tidak bisa mandiri. Wataksibul Ma'adum dan Engkau selalu memberi pertolongan kepada fakir miskin. Watakridbaiva dan Engkau selalu memberi apa nam Menjamu tamu, memuliakan tamu. Waktu ini dan engkau selalu Dan engkau selalu membantu orang-orang yang terkena musibah Lihat Sifat-sifat Rasulullah yang dijadikan dalil oleh Khadijah Bahawasanya Allah tidak akan menghinakan Muhammad Apa saja selalu menyambung silaturahmi. Ini beri manfaat kepada orang lain Selalu jujur dalam berkata Membantu orang yang tidak Belum bisa mandiri Mungkin ada anak-anak yang belum bisa mandiri Dibantu Mungkin ada orang yang bekerja yang belum bisa mandiri Rasulullah bantu Waktu taksi bulmaadum dan Rasulullah ada orang paket miskin dikasih makan. Waktu kereta daif dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memuliakan tamu. Waktu Aino Allah nawabil hak dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu membantu orang-orang yang terkena musibah. Inilah sifat utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya kembali kepada memberi manfaat kepada orang lain. Oleh kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sangat agung. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: "Ahabul Nasi ilahillahillah Taala anfahumil Nas." Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling disukai dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wa ahbul a'mali ila Allah Azza wa Jalla sururun yudkhiluhu ala muslim. Dan amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu rasa senang yang dimasukkan ke dalam hati seorang muslim. Kita memberikan kesenangan kepada orang, menyenangkan orang dapat pahala. Berikan di hadiah dia senang, dapat pahala. Mengucapkan kata-kata yang indah sehingga dia senang, kita dapat pahala. Bakal merupakan amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wataala. Auyak syifuan hukurbatan, auyak dian hudeinan, atau dia menghilangkan kesulitan yang sedang dihadapi oleh saudaranya, atau dia melunaskan utangnya, auyak truduan hujuan, atau dia menghilangkan pasal laparnya kasih makan. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Sallam, "Wala'an amshiya ma'akhirin fi hajatin, ahabu illya min an aatakifah fi hadal masjid syakran." Kata Rasulullah Sallam, "Kalau aku berjalan bersama saudaraku, menemani saudaraku untuk memenuhi hajatnya, memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku sukai daripada aku etikaf di masjid Nabawi selama sebulan. Etikaf di masjid Nabawi, pahalanya besar, apalagi sebulan. Namun kata Rasulullah, lebih dia lebih sukai daripada etikaf, yaitu lebih dia sukai kalau dia menemani saudaranya." tatkala menuhhi kebutuhannya. Subhanallah. Hadis yang sangat agung. Dia mengingatkan kita bahwa demikianlah haknya seorang muslim. Seluruhnya ya, kehidupannya, perkataannya, lisannya, gerak-geriknya semua bermanfaat kepada orang lain. Oleh Pernah itu ada seorang syekh yang tatkala dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Nabi Bisa Ali Sadrat kalau waktu kecil dia berbicara dan dia mengatakan, Waljaaalani mu barokan ainama kuntu. Allah telah menjadikan aku berbarokah di mana saja aku berada. Kata Sheikh ini, kalau saya baca ayat ini, saya selalu ingat kepada Sheikh Abdul Aziz bin Bas, rahimahullah. Sheikh Abdul Aziz bin Bas, rahimahullah. Kenapa? Karena di mana saja Sheikh bin Bas ada, selalu ada barokah. Di mana saja dia berada, selalu berbarokah, memberi manfaat kepada orang lain, baik dengan fatwa-fatwanya, baik dengan sodakohnya. Di mana saja dia berada, selalu berbarokah. Demikian juga. Maka hendaknya, ya kita berusaha untuk demikian. Untuk senantiasa memberi manfaat kepada orang lain. Sebagaimana pohon korma. Kepada Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Kenapa? Karena di mana saja Syekh bin Bas ada, selalu ada barokah. Di mana saja dia berada, selalu berbarokah. Memberi manfaat kepada orang lain. Baik dengan fatwa-fatwanya, baik dengan sadaqahnya. Di mana saja dia berada, selalu berbarokah. Demikian juga. Maka hendaknya ya Kita berusaha untuk demikian Untuk senantiasa memberi manfaat kepada orang lain Sebagaimana pohon korma Dan ini merupakan e, Kesamaan yang sangat luar biasa Antara seorang mukmin dengan pohon korma Jangan sampai kita merasa kita telah beriman Telah berada di atas manhad salaf Telah mengaku-ngaku kita sebagai salafi Ternyata kita paling pelit Dan paling jauh dari membantu saudara kita Saudara kita minta tolong kita malas Seakan-akan waktu kita sangat mahal Sebagian orang sebaiknya Allah sudah pelit dengan hartanya, pelit dengan bantuannya, pelit dengan waktunya, bahkan pelit dengan doanya, tidak mau berdoa bagi saudaranya. Bagaimana bisa dikatakan orang beriman seperti ini? Bagaimana bisa dikatakan imannya sempurna, apalagi ahlu sunnah, apalagi salafi, kalau ternyata dia sangat malas untuk membantu orang lain? Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling sibuk, raja sekaligus mufti. Tidak ada yang melebihi kesibukannya Namun subhanallah tatkala ada seorang jariah Budak wanita Mengajak dia Untuk memenuhi kebutuhannya Rasulullah biarkan tangannya diambil oleh budak tadi Dibawa ke mana saja dia hendak pergi Raja digitukan oleh seorang budak wanita Rasulullah s.a.w. kehidupannya penuh dengan bantu orang lain Waktunya masih ada Jangan sampai datang syaitan Kemudian mengatakan Antumkan sedang menutup ilmu Jangan sampai datang ke setan kepada kita mengatakan bahwasanya antum kan sedang tutur ilmu waktu antum sempit, jangan kerja bantu orang lain, enggak, ini salah besar. Justru ketika kita nutut ilmu, kita perlu penerapan dari ilmu tersebut. Bagaimana menerapkannya dengan membantu orang lain, membantu dari kita kalau ada keperluannya. Kita menggabungkan antara nutut ilmu dengan beramal saleh. Alihkan tihwani fil azanin bahwa yaqum ini adalah merupakan kesamaan yang luar biasa antara pohon korma dengan Seorang mukmin. Kita ikhwan nih, Bismillahirrahmanirrahim ya. Karena waktu yang uh, terbatas, mungkin kita uh, cukupkan sampai di sini saja. Sebenarnya masih banyak ya uh, kesamaan antara pohon korma dengan seorang mukmin. Namun kita cukup sampai di sini saja. Yang terakhir saya kasih tanbih peringatan yang disebutkan oleh Al hafiz Ibnul Hajar, rahimahullah, bahwasanya tatkala Rasulullah SAW menyamakan antara pohon korma dengan seorang mukmin tidak berarti bahwasanya sama semuanya tidak berarti sama antara pohon korma dengan seorang mukmin dalam segala hal tentunya kita tahu namanya manusia berbeda dengan berbeda dengan pohon bagaimanapun juga manusia yang berbeda dengan pohon manusia orang mukmin tentu berbeda dengan dengan pohon korma. pohon korma adalah batang kayu tidak mungkin sama dengan manusia namun disamakan antara seorang mukmin dengan pohon korma. karena dari sisi-sisi yang tadi telah kita sebutkan oleh karena tatkala dikatakan misalnya Pohon korma itu memiliki eh, Pohon korma itu bermanfaat Demikian juga seorang Bermanfaat tentunya manfaatnya berbeda Antara pohon korma dengan manfaatnya seorang muslim Setelah dikatakan bahwasanya Pohon korma itu memiliki akar dan cabang Sebagaimana iman memiliki akar dan cabang Tentunya tidak sama antara pohon keimanan Dengan pohon pohon korma Meskipun namanya mungkin sama-sama pohon Mungkin namanya sama-sama akar Mungkin namanya sama-sama cabang Namun belum tentu hakikatnya berbeda Ini faedah luar biasa yang diberikan Allah Hafiz Ibn Hajar kepada kita yang kita bisa ambil istimbat dari faedah ini bahawasanya tidak semua yang namanya sama maka hakikatnya sama juga. Sebagaimana telah kita dan ini sangat penting dalam memahami kaidah al-asma wa sifat. Kita tahu bahawasanya banyak di sana sifat-sifat Allah yang namanya sama dengan sifat-sifat manusia. Contohnya Allah subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu. Sebagai manusia juga manusia juga diberi Sifat ilmu Manusia juga berilmu Sebagaimana Allah juga berilmu Tentu saja berbeda antara ilmu Allah dengan ilmu manusia Dan jangan sampai terbetik dalam benak kita Bahwasanya ada sedikit kesamaan antara ilmu Allah dengan ilmu manusia Meskipun namanya sama-sama dengan namanya ilmu Demikian juga kudrah Kekuatan, kemampuan Tidak sama antara kemampuan Allah dengan kemampuan manusia Meskipun sama-sama namanya kekuatan Namun jelas sangat berbeda Jangankan antara manusia dengan Allah Subhanahu SWT Antara makhluk dengan makhluk pun berbeda. Kita katakan misalnya gajah dengan nyamuk. Gajah dan nyamuk sama-sama hewan. Sama-sama kita katakan gajah punya kekuatan, nyamuk punya kekuatan. Akan tetapi tidak sama antara kekuatan nyamuk dengan kekuatan gajah. Tentu sangat berbeda. Tentunya sebagian orang mengatakan nyamuk lebih kuat daripada gajah. Kenapa? Karena nyamuk bisa mengangkat badannya ke udara, adapun gajah tidak bisa. Ya berat. Uh, Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada... Pertemuan kita kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf Insya Allah pada pekan depan kita masuk dalam pembahasan uh, langsung mengenai uh, hadis Jibril nah. Demikian saja wabillahi bilahi taufiq liqayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikian di Hotel Islam sesi materi dari pembahasan Mokadimah Untuk memasuki penjelasan hadis yang kedua Dari Pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Abdul Husin, Firanda Hafidhulahuloh Taala. Dan seperti biasa, uh, Ustaz masih ada waktu sahaja. Insyaallah. Ya, tiga nah. pertanyaan kita untuk Taib. Ya. Kita memberikan kesempatan bagi anda yang akan bertanya di layanan on air kami di 8236543 atau melalui pesan singkat di 70736543. Taib Ustaz kita angkat untuk yang pertama dari penelpon Assalamualaikum. Nampak terputus bagi Anda yang tadi sudah masuk kami persilakan untuk menghubungi kami di layanan nomor 8236543 dan eh, sudah ada yang masuk di ujung telepon Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dari mana Ibu? Kami dari Badung. Iya, ya. dengan Ibu siapa? Ya, asalamualaikum Bu, saya menanyakan ini ya. Apakah Rasulullah selalu memberikan orang yang minta-minta maupun yang datang di rumah atau di jalanan atau dimanapun tempat. Karena kan yang minta-minta itu kan banyak sekali gitu ya Itu iya. maupun itu anak-anak, maupun dewasa maupun orang tua yang bermacam bagaimanapun itu kan banyak Iya. Terima kasih Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bisa menyimak dengan jelas Ustaz InsyaAllah Uh, Allah alam bishawab ya yang jelas diketahui bahwasanya sifat Rasulullah Tadi semula kita sebutkan bahwasanya Rasulullah saw sifatnya selalu membantu orang lain dan disebutkan bahwasanya Rasulullah itu kalau ada saja yang ada orang yang minta kepada beliau dan beliau masih memiliki harta akan beliau berikan dan beliau tidak akan meninggalkan sepeser pun kalau memang masih ada yang minta kepada kepada beliau. Namun tentunya uh, ada pun secara dalil secara terperinci kalau ada yang minta di sini ada yang minta di sana ada anak kecil orang besar selalu di Rasulullah, saya tidak menemukan dari secara terpingin, akan tetapi disepak oleh para ulama dari secara umum bahasnya Rasulullah SAW itu, ya selalu memberi apa yang dia dia miliki, bahkan dia dikenal sebagai orang yang sangat sangat dermawan, sebagian disebutkan dalam hadis-hadis, bahkan beberapa orang kafir, ya masuk Islam kenapa? Gara-gara diberikan oleh Rasulullah SAW dengan harta yang banyak, apa yang dia miliki dia berikan, bahkan kepada orang kafir untuk menarik hati hati mereka. Ikhwan yang Bismillahirrahmanirrahim terlepas dari hal ini, tentunya yang penting bagi kita, terutama tetakala uh, kita tinggal di kota kota metropolitan ya, dan kita beri kelebihan kelebihan harta. Ya. Subhanallah ternyata di samping kita di sekeliling kita masih banyak orang yang fakir miskin, masih banyak orang yang kelaparan, masih banyak orang yang tinggal di bawah kolong jembatan, masih banyak orang yang tinggal di samping-samping sungai. Tentunya. Insyaallah Zan yang Allah kalau kita memiliki harta maka jangan lupa untuk bersodakah kepada mereka. Sungguhnya terkadang mungkin lima ribu perak, lima ribu rupiah yang kita berikan kepada dia, menurut kita tidak ada harganya, mungkin bagi dia sangat bermanfaat luar biasa. Bisa menghilangkan rasa laparnya atau bisa memenuhi hajatnya. Jangan kita sepelekan. Berapa saja yang kita keluarkan kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah akan membesarkan pahalanya bagi bagi kita maka ikhwan fil azan ya Allah wa'ayakum ya, kesempatan bagi kita yang terutama orang orang yang memiliki kelebihan harta, maka jangan pelit. Karena kita tahu bahwasannya di kota-kota besar, kota-kota metropolitan, banyak kehidupan apa nafsi-nafsi, setiap orang tidak peduli dengan orang lain. Setiap orang yang dia pentingkan dirinya sendiri, yang penting saya, kenyang. Bahkan tetangganya yang kelaparan dia tidak pedulikan. Apalagi rumahnya sudah dibangun tembok yang sangat tinggi, bagaimana kondisinya tetangganya dia tidak tahu. Jadi dia tidak pedulikan, yang penting dia sendiri kenyang dan dia sendiri kaya raya. Ini kehidupan yang, Uh, tersebar di kota-kota besar dan demikian juga terdapat di kota Jakarta. Oleh karena itu, khairul azzaanil kullak. Ya saya ingatkan, bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau memiliki harta berlebihan berikan. Harta ini tidak kita tidak tidak akan kita bawa uh, ke akhirat. Kalau kita meninggal, harta semua yang kita kumpulkan akan meninggalkan kita. Kalau kita sudah dimasukkan dalam liang lahat, tidak ada satu rupiah pun yang akan ikut bersama kita. Jangankan uang, anak istri kita pun tidak mau ikut sama kita. Anak yang kita sangat cintai, istri yang sangat kita cintai sering tidur sama kita, tidak mau masuk dalam yang melihat bersama kita. Apalagi harta kita. Kalau harta kita banyak, bisa jadi harta kita tersebut kemudian jadi sumber pertengkaran antara anak-anak kita, ahli waris kita. Kalau kita tidak dididik mereka dengan baik, oleh karena kesempatan kita masih hidup, ya. kalau punya harta berlebihan berikan kepada fakir miskin sebelum nanti kita menyesal di akhirat kelak. Kenapa saya dulu tidak bersolat? Kenapa saya dulu tidak memberikan fakir miskin terkala? ada yang minta-minta kepada saya. Bukankah saya telah melihat dengan kedua mata saya dia kelaparan? Bukankah saya telah melihat dengan dua mata kepala saya dia tidak memiliki baju yang baik? Tinggal di kolong jembatan, tinggal di subhanallah. Namun demikianlah setan apa namanya? merusak hati kita, menjadikan seakan-akan harta adalah segala-galanya bagi kita sehingga timbul apa sikap kepedulian sudah tidak ada dari dari hati kita. Wal Demikian saja mungkin anak bisa jawab pada pertanyaan pertama ini. Waalaikumsalam. Nah, selanjutnya kita sudah menerima penolong kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ia ya, silakan Apa -apa dari mana dari mana pak? Dari dekat pak. Ia ya, silakan. Mau tanya kalau kita punya uang nih mau sedekah kepada janda-janda tua dengan yatim piatu, lah itu lebih utama yang mana pak? Antara janda dan yatim piatu pak ya. Tapi pokoknya lebih. lebih padahal bukan kita mencari hendak uh, lebih diutamakan yang mana gitu maksudnya kita. terima kasih Bapak. Nah, silakan Ustaz. Uh, Alaam bisabi ya Pak ya. Uh, saya tidak tahu mana yang lebih afdal mungkin kalau ada ustaz yang Bapak bisa tanyakan tentang hadis-hadisnya tetapi dua-duanya memiliki keutamaan. Memberi apa namanya kepada janda, demikian juga memberi kepada anak yatim semuanya memiliki keutamaan. Keutamaan Rasulullah telah menjelaskan keutamaan-keutamaannya. Dan uh, kenapa kita tidak menggabungkan keduanya iya. Ada orang janda kita bantu Dan anak yatim juga kita uh, Kita bantu ya. Yang penting kita ikhlasat kala memberi Terutama jika ternyata sang janda sangat membutuhkan Sangat membutuhkan apa? Bantuan Bisa jadi anak yatim memang anak yatim Tapi mungkin kebutuhannya kurang Oleh karena itu semakin besar pahala juga Tergantung kebutuhan orang yang sedang kita kita berikan dan alangkah baiknya kalau kita gabungkan di antara keduanya kita berikan kepada anak yatim dan mungkin juga kita berikan kepada janda masalah pahala kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang penting kita ikhlasat kala beramal. Allah Alam bismillah. Nah, selanjutnya kita angkat kembali dari penelpon yang sudah masuk. Halo assalamualaikum. Salam. Dengan siapa dari mana Pak? Dari HP di Jakarta. Silakan Bapak Bagaimana cat kabarnya? Mengenai Bicair. Mas, pertanyaan mungkin agak menyimpang dari materi, boleh nggak tuh? Bagaimana? Silakan, silakan. Ini Ana mau tanya tentang istihat. Kalau di dalam agama kan ada istilah istihat ada pendapat para ulama, kita dapat dua, dua itu. Iya. Itu so, kalau di dalam agama kan Ana mau tanya, pertanyaan dengan masalah bid'ah. Kalau bid'ah kan sudah dalam hal agama, tapi yang sifatnya yang hal-hal yang baru atau mendasar itu ya. Dengan istihat, gimana pertanyaan itu? kaitannya antara nah, ijtihad dan bidah begitu Pak ya. antara kaitannya antara ijtihad dengan bidah, ya. Ijtihad. Naam. Ijtihad itu pertama bisa berlaku pada perkara-perkara yang sudah ada nasnya. Misalnya ada suatu permasalahan, kemudian ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama terkadang berselisih pendapat tentang bagaimana memahami hadis ini. Bagaimana maksud Rasulullah SAW? Terutama jika tatkala hadis ini, ternyata zahirnya seakan-akan bertentangan dengan hadis yang lain. Maka hadis itulah timbul istihad di antara para ulama misalnya bagaimana memahami hadis ini bagaimana mengkompromikan antara hadis ini dengan hadis yang lain timbullah istihadat. Yaitu usaha-usaha para ulama untuk mengambil hukum dari hadis-hadis ini. Ini adalah salah satu majal daripada istihad. Oleh karena itu, para ulama mengatakan banyak permasalahan yang merupakan permasalahan fikih yang merupakan permasalahan ijtihadiyah artinya apa? permasalahan yang bukan e, apa namanya e, yang masih timbul tarik ulur di antara para ulama, masih khilaf di antara para ulama. permasalahan permasalahan ini namanya permasalahan Ijtihadiyah ada juga maksud istihad, yaitu permasalahan yang baru timbul sekarang ini yang tidak ada timbul di zaman rasulullah saw. misalnya misalnya e, masalah misalnya Bayi tabung. Tentunya di zaman Rasulullah SAW tidak ada bayi tabung. Demikian juga misalnya... Uh, ...masalah... ...hal-hal uh, yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Masalah jual beli. Banyak timbul model-model transaksi yang baru... ...yang tidak terdapat di zaman Rasulullah SAW. Timbulah istihad dalam hal ini. Perkara baru. Ya. Namun sebenarnya hukumnya sudah diisyaratkan kepada Rasulullah SAW... Dan tugas kita adalah beristihad Menganalogikan Mengkiaskan permasalahan yang baru timbul di zaman ini Dengan perkara-perkara yang timbul di zaman dahulu Di zaman Rasulullah SAW Saya ambil contoh misalnya Ya misalnya Sekarang sebagian orang mengatakan ya, Orang yang merokok ya, Mereka mengatakan bahwasannya Rokok tidak haram Kenapa tidak terdapat dalam Al-Quran Tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah tidak pernah mengatakan rokok itu haram Allah juga tidak pernah mengatakan rokok itu haram kita katakan memang di zaman Rasulullah tidak ada rokok. Dalam Rasulullah tidak ada malboro, tidak ada gudang garam. Tidak ada kretek, tidak ada. Makanya tidak ada pengharaman dari Rasulullah s.a.w. Namun Rasulullah s.a.w. telah menjelaskan dalam kaidah-kaidah yang beliau berikan. Di antaranya kata Rasulullah s.a.w. Bahwasanya tidak boleh memberi mutolot kepada diri sendiri dan tidak boleh memberi mutolot kepada orang lain. Ini berlaku pada rokok. Kenapa orang yang merokok memberi mutolot kepada dirinya sendiri? dan memberi mudarat kepada orang lain orang yang menghisap asapnya ini jelas ini kaidah yang Rasulullah berikan dalam ayat dalam ayat Allah mengatakan wa yuharrimu alaihumul dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? mengharamkan hal-hal yang buruk dan rokok merupakan perkara yang buruk oleh karena itu terkadang syariat itu ya tentunya tidak meninggalkan segala sesuatu perkara telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun tidak mesti dengan teks yang jelas Nah, jadi kita katakan bahwasanya Iskihad dan bid'ah... Sama-sama berkumpul pada perkara yang baru... Yang tidak terdapat di zaman Rasulullah... Adapun iskihad... Berlaku pada perkara-perkara yang baru... Yang berkaitan dengan mu'amalah... Suatu yang terjadi... Bagaimana hukumnya? Kita perlu tahu hukumnya... Maka timbulah iskihad... Karena tidak ada nas tegas dari Rasulullah tentang permasalahan ini... Yeah. Bahwasanya Bid'ah dan ya. Itu dua-duanya berlaku pada perkara yang baru Yang tidak terdapat pada zaman Rasulullah SAW Adapun istihad itu berlaku pada perkara-perkara muamalah Yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari manusia Contohnya disayang katakan misalnya masalah bayi tabung Masalah kondom Masalah rokok Ini semuanya berlaku dengan perkara-perkara uh, yang baru Yang tidak terdapat di zaman Rasulullah Disinilah timbul istihad dari para ulama Untuk mengambil hukumnya bagaimana? Karena telah timbul, bagaimana hukumnya kita perlu tahu, disitulah perlu ijtihad. Adapun bid'ah, bid'ah juga berkaitan dengan perkara baru, namun peribadatan yang baru. Asalnya kita tidak perlu dengan peribadatan yang baru. Kita cukup dengan ibadah-ibadah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak butuh dengan peribadatan yang yang baru, seperti maulid Nabi dan yang lainnya. Oleh karena itu, bid'ah itu tercela, adapun ijtihad itu dituntut untuk dilakukan oleh para ulama' atau nah, mungkin demi keajaiban saudara-saudari fillah sendiri Allahu aikum ana sampaikan karena ada ada keperluan. Tapi insyaallah kita lanjutkan uh, minggu depan ya insyaallah. Barakallahu fikum wa filahi taufiq. Ayo warahmatullahi wabarakatuh.